Хай він діє, як людина, в нього ж теж зростають діти, Як добру їх буде вчити, коли сам забув дорогу до татусика старого. А учительці моїй, подаруйте сні в сувій, Бо недавно поділилась, що зі снами посварилась, Як мені її шкода, і привітна, й молода, В нас вона вкладає душу, то й за неї дбати мушу. Нам же, діточкам на втіху, принесіть хоч трохи снігу, без морозу, бо у нас дорогий і світло, і газ. Треба ж людям щедренята якось перезимувати. А які були б ми раді, щоб усім, хто є при владі, видали таку зарплату, як у мами чи у брата? Може, вийшло б з того диво, зажили б усі щасливо». Щоб, позбувшись лиха зла, Україна розцвіла. Щедрик-ведрик, щедринята, Може, я прошу багато, То хоча б додому тата. Сторінка 53. Приміряла. Говорила усім, не дозволю Мій політу кайдани закути. Приміряла за долею долю, То тісна, то незграбна, то куца, не боялася, звівшись упасти, Тільки б випала карта бубнова, Приміряла омріяне щастя, швидко барви втрачала обнова. Все було то не так, то замало, Не вгавала, Та в чому ж причина? Приміряла, шукала, міняла, міль не вдягане в шафі точила. Сторінка 54 Допоки ви зі мною, я жива. Вчорашнє завтра перейшло в сьогодні, І дощ поклавши спати і грозу, Лише моє безсоння, пси голодні, Думки тривожні, жадібно гризуть. Не відганяю, хай би вже наїлись, Бо хто ж їх нагодує, досхочу. Якщо на те Господня буде милість, Я їх під ранок сном залоскочу. А пройде день, і знову зголодніють. Не з ними в біганині голова. Мої ви ненаситні думи мрії. Допоки ви зі мною, я жива. Дев'ята, десятого, 2015 Тиша. А тиша навколо така, Хоч ліпи з неї вічність. Прислухавшись, можна почути, Як миті летять. Дивлюся, як котиться день за межу в потойбіччя. Так, наче у мене нема важливіших занять. А може і справді оце воно найважливіше? Хіба проміняю на щось неземні відчуття? Сховавшись від світу, послухати трішечки тишу. Щоб знов повернутися в гуркіт стрімкого буття. Сторінка 55. Не старій. Я прошу тебе, не старій. Залишайся весняним цвітом. Не шкодуй за минулим літом. Не зрікайся сміливих мрій. Не лякайся нових доріг. Щиро ж віриш у казку наче. Бо душа ще така дитяча. Хоч на скроні лягає сніг, це під силу тобі одній. Лік років утопив у коханні, незнайома в люстерку пані. Я прошу тебе, не старий. Сторінка 56. Розкажи мені про зиму. Розкажи мені про зиму, там, де я нескінченні весни. Я до казки тебе візьму, тільки крига на річці скресне. Ти по ній припливи, дійди, на галявину щастя нашу, я на стежці твої сліди першоцвітом рясним прикрашу, та недовго нам бути вдвох. Нашу дуже маленьку вічність вже непроліски вкриє мох, стежку з берегу є узбічя. Ми не встигнемо про зиму. Як тебе зачарує літо, Знов залишиш мене саму Серед юного травня цвіту. Тільки лагідний вітерець Нагадає тобі про мене, Не повернешся навпростець, По золота впаде на клени.